عباد الله احمدوا ربكم واشكروه امتد في اعماركم وااعمارنا وبلغنا هذه الايام المباركات الايام التي يحب الله تبارك وتعالى العمل الصالح فيهن د ugu zangu katika iman na kuhusieni nami nikihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa ta'ala Ndugu zangu katika iman tunawajibu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala madda fi a'marina amerefusha umri wetu ametupa fursa nyingine ya kukutana na masiku yaliyokuwa bora Masiku ambayo ni matukufu. Masiku ambayo ndani yake Allah Subhanahu wa Ta'ala anayapenda matendo mema. Anapenda kuwaona waja wake wakishindana katika matendo mema. Abdullah ibn Abbas, kadhalika Ibn Kathir rahimahullahu Ta'ala kwamba haya masiku kumi aliyoyataja Allah Jalla wa Ala na akawahimiza waja wake walitaje kwa wingi jina lake al'ashr min dhilhijjah ni masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa dhulhijja Ambayo hivi sasa tumeingia ndani ya masiku haya ayyuhal mu'minuna ibadallah e inyaja wa allah tamweni ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a'la min amriha ameyatukuza vile vile masiku haya kumi na akauhimiza umma wake ala aliktari minal a'mal salihah kwamba tushindane katika kukithirisha matendo yaliyokuwa mema ndani ya masiku haya fakad sahha anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala ma min ayamin al a'mal salihu feehin ahabb ila Allah min hadhihi al ayami tume عليه الصلاه والسلام nasema hakuna masiku ambayo Allah tabaraka wa taala anapenda kuyaona matendo mema katika masiku hayo kuliko masiku haya kumi, ya mwanzo ya mwezi wa dhulhijja ndugu zangu katika imani hadithi hii na aya nilizo zitanguliza zinaonyesha na zinajulisha dalala tun ala anna hazihi alayami Al-ayyam al-ashr min Dhul Hijjah afdalu min sa'iri ayyamid Kwamba masiku haya kwa ubora wake ni bora kuliko masiku mengine katika maisha yetu ya dunia. Dugu zangu katika iman, kwa hiyo wajibu wetu yatakiwa Muislam ayaanze masiku haya bi an taubata ma'Allah jalla wa'ala. Kwanza Ayarekebishe na yatengeneze mahusiano yake na Allah tabaraka wa Taala hapo nyuma umepita mwezi wa Ramadhani tukatubia tukambembeleza Allah Subhanahu wa Taala tukawekeza ndani ya masiku yale mema mengi lakini baada ya Ramadhani yako mengi vile vile katika maovu ambayo tumeyafanya ni huruma ya Allah tabaraka wa Taala katika kuufunga mwaka wa Kiislamu Allah katupa fursa nyingine ya masiku yaliyokuwa bora ya masiku ambayo malipo yanakuwa ni mudhaafa ili tuweze kurekebisha tena mahusiano baina yetu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idhan awwal ma yastaqbil bihi almu'min hadhihi alayyam an yujaddid at ma Allah. La mwanzo kabisa ambalo Muislam mwenye iman Anawajibika kulifanya ndani ya masiku haya ni kutubia tauba ya kweli kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na makosa ambayo tumeyafanya Dugu zangu katika imani lakini vile vile jambo jingine Allah ameyaleta masiku haya anapenda atuone tukishindana katika matendo mema na katika bora ya matendo min afdhali al a'mal bora ya matendo tunayoweza kuyafanya katika masiku haya as sala ala waqtha ma jamaa ni kuzihifadhi swala tano ambazo allah subhanahu wa taala kila siku lakini kwa wanaume kwa swala hizi inatakiwa tuziswali kwa jamaa kwa hiyo kama unajiuliza baada ya kuyasikia. maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba siku hizi ni bora na allah anapenda kuyaona matendo mema tukishindana basi la mwanzo ni swala aliyotufaradhishia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi al anasema Allah tabaraka wa Ta'ala, "Wa ma taqarraba ilaya 'abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma aftaradtu mwanadamu mjawangu kujikurubisha kwangu kwa matendo liko yale ambayo nimemfaradhishia. Kwa hiyo kama unataka kujikurubisha kwa Allah simamia vizuri yale ambayo Allah amekufaradhishia swala tano kwa jamaa kwa nyakati zake Allah anapenda kutuona tukishindana katika hayo Waliktharu minna min nawafil lakini jengine katika mema tunayoweza kuyafanya ndani ya masiku haya kukithirisha ibada za sunna swala za sunna Allah tabaraka wa taala amejalia hizi fara'id ibada za fardhi zinaambatana na ibada za sunna kwa hiyo ni vyema wewe unayetaka kuwekeza katika masiku haya ukawa na utaratibu wa kuwahi mapema msikitini jambo ambalo kwa hakika wengi miongoni mwetu tumegafilika nalo Tunakuja kuswali niyo, lakini inakuwa swala zetu ni zile za kurukia rukia leo umewahi ka moja kesho umewahi raka mbili kesho kutwa uko safu ya kumi kule mwisho hatuna pupa ya kuwahi safu za kwanza ukaswali sunanur rawatib ukakaa ukisoma Qur'ani ukifanya dhikri ukisubiri takbiratul ihram pamoja na imam ndugu zangu katika iman katika bora ya matendo ni ibada ya sala tume alayhi salatu wasalam kama ilivyokuja katika hadithi ya sauban radhiyallahu anhu wa ardhah ana sema samiitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul alayka bikathrati as-sujud tume alayhi salatu wasalam ana tuhsiya katika bora ya matendo yanayomkurubisha mtu na Allah subhanahu wa ta'ala alayka bikathrati as-sujud kithirisha sana kumsujudia Allah tabaraka wa ta'ala lakini akatubainishia ana Hakika wewe mwenye kumsujudia Allah haupati kusujudu sijida moja illa rafaaka Allah ilaihi biha daraja wa hatwa 'anka biha khatia Kwa sijda unayojisujudu moja Allah anakunyanyua daraja na kukufutia madhambi. Kwao ndugu zangu katika imani kama kuna amal kama kuna matendo yatakiwa tuyafupie ndani ya masiku haya bora tukithirishe swala za sunna na vile vile kudumu katika swala za fardhi kwa jamaa kwa wale ambao ni wanaume ndugu zangu katika iman vile vile katika matendo mema tunayotakiwa kuwekeza ndani ya masiku haya asiyam ni ibada ya saum mtume sallallahu alayhi wa alihi wa amehimiza matendo mema ndani ya masiku haya wa siyamu min afdhali aamal, hapana shaka kwamba saumu ndiyo bora ya matendo na ndiyo maana Allah tabarak wa taala ameichagua ibada ya sawm kuwa ni yake kama ilivyokuja katika hadithi alqudsi asiyamu au asawmu li wa ana ajzi bi Allah anasema sawm ni yangu na mimi ndiye mlipaji kwani matendo mengine mlipaji ni nani ni Allah tabaraka wa taala lakini Allah tabarak wa taala ameichagua ibada ya somu mimbaini sahilil aamal kwa thamani na uzito wa ibada ya somu ibada ya somu ndugu zangu ndio ibada ambayo haina ria hawezi mtu kufunga riaana kwa sababu ni aamal ni katika amal qalbia ni katika matendo ya moyo huwezi kumuonyesha mtu kwamba nimefunga bali Allah tabaaraka wa ta'ala ndiye mwenye kuangalia amali hii na akasema yeye ndiye mlipaji pamoja kuwa ndiye mlipaji wa matendo mengine hii inaonyesha thamani na ubora wa ibada ya somo ndugu zangu katika imani masiku haya kumi ni sunna kufunga kwa mwenye kuweza akafunga siku tisa kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tisa ikiwemo na siku Arafa nikivile vile, vile hii ni katika jumla ya matendo yaliokuwa mema tume alayhi salatu wasalamu katika hadithi ya Abdullah bin Umar alisema ma min ayamin a'zamu inda Allah hakuna masiku ambayo ni matukufu sana mbele ya Allah wala ahabba ilaihi alamal fihin na hakuna masiku ambayo Allah anapenda matendo mema ndani ya masiku hayo min hadhihi alayami alashir kuliko masiku haya kumi faaktheru feehunna min at-tahlil wat tahmid kwa hiyo mtume akatuelekeza tukithirishe katika masiku haya at-tahlil wat-takbir wat-tahmid tumuhalli allah kusema la ilaha illa allah takbir ni kusema Allahu akbar tahmid ni kusema alhamdulillah kwa hiyo bora ya maneno ambayo yatakiwa mtu ayakidhirisha katika masiku haya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah Hizi ni katika niradi zilizo kuwa bora za thamani Lakini takbira Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kukithirisha takbira katika masiku haya Takbira ambayo namna yake ni kusema Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Dugu zangu katika iman miongoni mwa sunna ambazo ni mahjura zimehamwa na hazijulikanwi. Sunna ambazo yatakiwa tuzihuishe ni takbira ndani ya masiku haya Tumezoea takbira hizi katika masiku ya Eid Yaumul Eid Eid al-Fitr na Eid lakini ni katika sunna ndugu zangu katika masiku haya kumi. ya mwanzo ya mwezi wa Dhul kukithirisha takbira hizi kama takbira ya Eid ndio maana Abdullah ibn Umar na Abu Huraira Allahu anhuma wao walikuwa wakienda masokoni katika masiku haya wanakwenda masokoni fayukabbirani wayukabbirun nasu bitakbirihima ma wanapiga takbira kwa lengo la kuwazindua watu tunafahamu kwamba sokoni ni pahala ambapo watu wameghafilika na dunia wameshangulishwa na dunia wao waliokusudia maeneo haya wanapiga takbira na watu wanatanabahi wanapiga takbira ibada Allah laisa bitakbiril jamaa'i hatakusudi takbira za pamoja kwamba anasomesha mtu watu wanarudia nyuma yake la kila mmoja kwa namna yake lakini takbira hizi tuzilete miskitini majumbani mwetu kazini kwetu tukiwa tunatembea na hata tukiwa tumekaa hizi ni sunna katika sunna ambazo zimesahulika na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema man ahya sunnatan min sunani qad umitat ba'di kilisal malipo tu anasema mwenye kuhuisha sunna katika sunna zangu ambazo zimesahaulika baada yangu fa inna lahu min ajri ajri man biha min ghairi an yanqisa min ujurihim atapata thawabu na malipo Sawasawa na malipo watakao wale waliofanyia kazi sunna ile iliyokuwa imesahaulika ndugu zangu katika imani tuuishe sunna hii ya kupiga takbira ili izoeleke kwa awamu kwa watu wa kawaida wajiwe kumbe inawezekana kupigwa takbira hata katika siku ambazo sio siku za Eid leo hii miskitini unaweza ukamsikia ni watu wanaeshabika kwa vidole na pengine watu wanaweza wakamshangaa mtu analeta takbira msikitini sio siku ya Eid chukua sunna hii ni katika sunna ambazo zimesahaulika ndani ya masiku haya tukithirishe kusoma takbira hizi kila mmoja kwa wakati wake kwa nafasi yake ukiwa nyumbani ukiwa njiani hata msikitini lakini hizi ni takbira mutlaqa sio mqayada hazijafungamana na nyakati za swala ni wakati wowote mtu unapiga takbira. ndugu zangu katika imani tujitahidi kuisha sunna hizi na haya ndiyo mema ambayo yatakiwa tuyawekeze ndani ya masiku haya ili masiku haya yakiondoka tuwe tumeongeza chochote katika mizani ya mema yetu. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mwala amma ba'd ayyuhal mu'minuna ibadallah inna minal a'malil al 'azimah allati yanbaghi an nahris 'alayha fi hadhihi al-ayyam al, al miongoni mwa matendo yaliyokuwa bora yenye thawabu zilizokuwa nyingi ambayo yatakiwa tupupie kuyafanya katika masiku haya masiku yaliyokuwa matukufu siamu yaumi arafa ni funga ya siku ya Arafa. Funga ambayo ni wengi katika Waislamu wameghaflika nayo. Na pengine kwa kuona kwamba si fardhi, si wajibu. Lakini wallahi akipitwa mtu na masiku kama haya na fursa kama hizi anakuwa amepata hasara iliyokuwa kubwa. Siamu ya Arafa. Funga ya siku ya Arafa ambayo itakuwa ni tarehe tisa, ya mwezi wa dhulhijja leo bilmunasaba ni tarehe mbili ya mwezi wa dhulhija kwa hiyo yaumu arafa itakuwa ni yaumul jumaa alqadima kama umeshindwa kufunga siku tisa basi pupia yaumu arafa iskupite funga ambayo sabata ani nabi sallallahu alayhi wa sallam anahu qala ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qabla wasanaat alati baada tume alaihi salatu wassalam anatoa uhakika kwa umma wake anatubashiria bishara isiyokuwa na chembe ya shaka anasema nataraji kwa allah mtu kama atafunga siku ya arafah nafunga yake ikawa imekubalika allah tabaraka wa taala anamsamii madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja innaha la fursatan adhima wallahi ni fursa kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuchunga chunga ametupa fursa ya kuyadiriki masiku haya tuyatumie vizuri Tusiyapoteze kama tutawafikishwa kufika siku ya arafa tukafunga tufunge kwa nia ya kuupata huo msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini tukithirisha istighfari na dua tume عليه الصلاه والسلام amesema khairu du'a du'a arafa bora ya maombi na dua inayoeombwa ni dua iliyoombwa siku ya Arafa. Wakhairu khairu ma na bora ya maneno niliyosema mimi na manabii kabla yangu la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duku zangu katika iman ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ya kuyadirike masiku haya. Tuitumie fursa hii vizuri ili yatakapoondoka tusiwe ni katika wale wenye kujuta wasallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad